Bidazoaren bialdetako herritarrek Euskaraz mintzatzeko topagunea, onela definitu genezake mintzodromoa. Bidazo batxingudi, mugazkendiko partzu ergoa, ego lapordiko erri elkargoa eta bortzirietako mankomunitatea kosatzen duten sare Euska egitasmoa du. Aurten irugarren edizioa izan da. Eta doni baneloitzuneko jabel aretoan iraganda. Aurtengo Mintzodromoan lapordiko guri irratia omendu omenduna izan dute. Izan ere guri irratiako hogeita urte bete baititu. Panpi kapide guri irratiko esataria Mintzodromoaren aurkesle lanetan aritu da. Eskola eman kononitatea eta bidaxoa txengudin gugaz gaitiko partzuakoak xareuska. E, eskola den xare asortuzuten bibirata malauean... Eta beraz, uren txeden akusia, dakizon bezala, eta zoaz bi aldetako eskualdeetan eskualdeetan erabilera e, bultzatzea eta dinamizatzea horako eguna aldienkin. Beraz, aki handimentu gozoa pasatuko duzuek, eakidez, bistar da eskualdeetan eskualdeetan laren batean izanen dela. E, itzaki unazen, beraz, egit hau, egitea jabel, entzuna betontan. Mintzodromoan parte hartu duten Euskal Tzaleak, mai baten inguruan lau pertsonetako taldeetan banatu dira. Solazaldietarako gai ezberdinak izan dituzte. Beraiekin hitz egiteko aukera izan dugu. Orkestuko sarete, non dei kaldu sarete zuek? Ba, bueno, ni hondarri bitin dator. Hondarri bitin dator. Nik e, euskaldun zarra naiz, baino e, jubilatu ta baino e, bueno, euskaldun zarra naiz enbezala, ba alfabetatu nahi dut e, eta bueno, e, ikasi idazten zerbait. Enes neki, enes errez, eta bueno, pues hori, e, harinaiz. E, Mintzoduruma ondarribian baita ere ospatu zen, ezakit parte hartu zenu? Bai, a, bai, iaz, eta oso ondo antolatu zuten, eta posik oso posik, eta aurrek urtean ere bai, e, e, bueno, ez irunen e, antolatu zen, ez zinen zen joan, baina bai, beste besturte batean ondarribin ere bai, eta bueno, aurten hemen, ondo. Irun ondarribia urruina bueno, bortzirietako bebidaso askoaldea inguruko eh, bizilagunak ditugula elkartu eh, el egin eh, direlagurko egunarekin eta beste lagun bateken eh, jarraituko dugu, nintu izatoz? Irundik ire, udaluzkaltekiko irakaslea naiz, ordu nintu ikasleekin eta erregea bueno, Asko ez di animatu, behendik ere beldurra diote hola, jende ezagunen artean eta aurrean e, itzaitiari baina bueno, batzuk animatu dira, animatu ditugu urte hartan dugu parte eta iazan parte hartu ondoren danak oso pozik joten dira, oso pozik. Noske Vallez gainera esango dugu hor gai batzu proposatu eh, dituztela, ba ezta bidatzeko. Eh handia emango dute gutxienez badaukazuten baditu zutek gaiak, eh, Luzeta Zabaleta hitz egiteko zuen artean, ez da? Bueno, <laughs> eh, ni, eh ikastenari naiz euskara. E, horregatik beste egoera e... bai, eh egoera ezberdinak dira. Euskalki ezberdinak ere bai, baina bueno, baina solasteko hitz egiteko aukera xin hobea dugu eta hemen ondoan daukago beste irakasle bat eta kasu handaiakoa ekakoa, ezta? Bai, hala da bai. Ala da, bai. Bueno, ikasleak animatu dira gaurkoan? Bai, batzuk animatzea lortu dugu, eh, 7 etorri gara eta bueno, Baina jaionek esan duen bezala, jendea beldur da eta eta ez du etorri nahi, ez du parte hartu nahi jende eskok. Bueno, espero ezagun aurrengo edizirako jende animatzea, la ere esamango dugu, barra jabaila aretoa bete egin dela, ezta? Bai, bai, bai. Ez ondo pasatzen dala eta onek Zaragoza tiketorri da. Bueno, za... Zaragoza ko laguna daukagu, beraz, ongi pasa animatu, demora gutxi duzu itsegiteko uste zaitu ustez, mi esker. Mil esker. Beraz, e, Michel Ibarlozea dugu, ego lapordiko herri elkargoko Euskara arduraduna duna, egunon. Egunon. Bueno, ekusten dugu, miarritzeko rabelaretoa bueno, bete egin dela, eh? bai bortziria, bai bebidaso eskualdea eta herri bai elkargotik, eh? ordezkaritza zabal bat, ez Bai, e, oartzen gak, jendea, iniz biltzen dela, nahi dutera partikatu, ekusteko zeiten ez, ze modu bizi gain, nolamintzo gain, zertan, Uh, bizi den familia bialde eta nahi dute praktikatu ez dute jendeak nahi dutela eragetatu bildu. Iikusten dugu zugu baitaren mail batean iserizarreela e, laukotea osatu zuten nungoak dira zure bueno, mailan e, is dire lagunak mendonia hokoa batxo eh? eta erero onda gabbilitik etahirunetik.. Lago, ze mo, bakotxak zen molduan biltzi dien, eta oran, mintzagazteko, jakitekoian zertan baliatzen den eskuara, jan bizian bizi egunaz, egun. Bai, hori garrantzitsua da ah, dudarik gabe, eko lapor diin e, ba Alegin handiak egin ditu zute euskara boltzatzeko, ikusi beharko dugu baitare burtarrietek aurrera, euskal, e, bueno, e, elkargoarekin, e, sortzen diren aukerak ere interesgarriak izan daitezke ez da. Bai, guk, behar ba, bertzen iriguneun, e, ego dira iriguneak, antzina biskatartuak ginoen behar ba, bertze erri elkargoan aldean, baina honu guai denetaz bat inez, bat uh, inez, I hidu i hiruisa, bai emaiais geio izena hundiare zerbitik irtzeko eremu guziane. Ja, ja. Michel, eskermila eta ondo egi. Ongi pasa bueno, beste laukote batekin jarraituko dugu. Kaso honetan, ba Txobeinzagarzazu e, ba, alkatea dugu Ozapesa, baita Urko Ikardo Bortziritako euskara teknikaria eta Logantz eta Mirentxu, bai? Urruñarra eta <tusurra> Bueno, zu Euskaldun berria zara edo Euskari ikastenari zara ez da? Ba, Euskaldun e, ikastenari naiz nire gurasoek eskaldunak dira baina e, ez naute ikaxi eta orten hasi naiza ekan e, pixkat e, berriz e, ikasten. Zongia, aukera ezin hobea da gaur Euskara hori baita ere praktikatzeko, eh, hemen dituzun laguneekin hitz egiteko ez da. Eta logantz, zu Euskaldun zarra zara? Eh uh, be ni kere uh, nelaita uh, badaki ikolaraz uh, eta be, orain ni uh, uh, ikasten i kastene gutxi duzu e txomin eh gaurko eguna egun bueno, handia izan e, jabelaretua bueno bete da benetan interesgarriarik eta ez da. Bai, bai, Doni Donivaneko doni giro hau oso oso positiboa da eta lehen aipatzen genuen hemen e, protagonista iztuna da, protagonista iztuna da eta iztun mota asko gaude eta alde horretatik nikuzte dut elkarrekin bizi dugun esperintzia honek balio behar digula denoi ba egiteko gure ohituretan eta hain zuzen ere askotan esaten dugun hori E hortzera erabili behar dugu eta alde horretatik ni oso oso pozik eta eta atsegina honditze naiz. Oso ongi burko. E, zuek baita ere bortziretatik alegin bereziak egin ditu zote baita, bueno, ba, jendea oneraino, toneraino ba, e, ba, ekartzeko esta. Ba bai, hala da eta gainera gusto honditze egin ere etorri gara bortritatik eta ez bakarrik e, bortritatik baita ere inguruetatik, eh Bastan Atletik, Maderrak Atletik, eh ere. Etori gara taldetxo bat eta bai, guretzat ere ba, egun e, polita da eta egitasmo honek e, merezi du, merezi du ba, hemen e, dagoen giroagatik eta egia esoteko ba, konten. Osongi ba, gustatzen zaizut ze demoa gutxi daukazute zuen artean ba. Jaustabeatzen jarretzeko milesker. Aurtengko edizioan Ipar Euskal Herriko kultur munduko pertsonalitateak ere gonbidatu dituzte. Hauen artean Peio Ospital, Mayalen Artzaizuz edota Kalakan musika taldea ere bai. E, aipatzen guneen bai Ipar Euskal Herriko kultur eh, munduko Ba, lagunak baita gerturatuko zirela, aurtengo mintzotro mora, peidokagu e, gurean keixo, egunon. Egunon, egunon. Bueno, baita ere, eh, batekin dozu gaurko egunarekin. Euskaren naziarteko egunaren karietara, saure euskak duen ekimen hau. miarritzeko gabela aretoa ikusten dugu, bueno, bete gindela. Ia erran, ni nago, harritutan, Arrituta, zinez, eh? Ainbeste jende ikustea zemen, zinez harritutanago eta ba, oso pozgarria eduditzenza et hemen gertatzen dena. Eta heintxe maiuntan berean jendeak euskeraz hitz agertzen duen gogoa eta kemena. Eh? naiz eta euskara pixka bat arroztuga izan eta hitzgieko duen gogoa arritutan nado, beneta, Esango dugu areketa polita dela, izan ere eskualde lagunak zuen lagunak eh, bildu zarete zuen emainan baita, Ustedet, bai bortziria ondarribea edo irungo, eh? lagunak dituzutela, pixka bat... Hara, eh, bueno. eta hemen Manizatuko. maietan asturik dago jendea, eta eh? bakoitzak bere, bere bizikizuna, bere esperientzia kontatzen ari da, eta hau zoroa garria iduritzen zait. Bukatzeko, e, usteet gorko ekimenontan e, kantu bat e, bueno, e, eskainiko duzuela, eta gainera, haukeregon izango dute baita ere zurekin batera besteko abesteko. Ez da? Bai, pentsatu nahi dut, e, jakingo dutela kantua, Nik bakemina mina, eh, autatu dut, hemen eh, jende artean kantatzeko, eta ea ba, eh, jendeak segitzen duen embertsetzen du baiet. Bueno, esker mila, egurean eh, izatagatik, mi esker. Zuri eskerrak, zire. Zareuskak antolatu Mintzodromoa arrakazta handia izan du. Datorren urtean bortzirietako Euskaraman komunitateari dagokio Mintzodromoaren antolaketa.